Але не втирай мені, що той бабі сидів на дачі з жовтневого дня лише через любов до природи. З ним хтось був. Я в цьому переконана, і я це доведу. Жовтень був доволі теплий. Кволо відокнулася Оля. Як ти вже так хочеш поговорити з сусідами, то може краще спершу звернутися до Ілони? Вона теж була того дня на дачі. Мабуть, легко погодився Жанна, ти маєш рацію, Лялю? Якщо Ілона зараз удома, то то гайнемо до неї. Ось картка, іди зателефонуй. До речі, Ляля – це від Олени, а мене звуть Ольгою. Ляля пасує тобі як найкраще, тому вибач. Партнерка кепкуючи всміхнулась. Навряд мені вдасться сприймати тебе інакше. Яка з тебе Ольга? Ти ж ляля. Лялька викопана. Не знайшовши дотепної відповіді, Оля попрямувала до автомата. Ілона Віталівна. Була вдома і охочою погодилася з ними зустрітись, гостинно запросивши до себе. За сорок хвилин дівчата вже сиділи в її великій кухні, пили коньяк та розігрували прелюдії до серйозної розмови, обговорюючи погоду і згадуючи минуле. Господиня, не виявляючи подиву, вела ритуальну світську бесіду так природно, ніби обидві дружини її небожа навідувалися до неї разом щовечір. Жаночко, як приємно тебе бачити! Як там Микитка? Певно, вже зовсім великий. Я його востаннє бачила років з десять тому, то він для мене і залишився п'ятирічним хлопчиком». Ілона Віталіївна розчулено вигнула ідеальної форми брови. «Ви же мені, можна сказати, онук, я завжди мала Ясика за сином, а після смерті Діми я взагалі микітку часто згадую. Пам'ятаю, бавили його в дитинстві, він був такий комедний. Завала незручна тиша. Діма, син Ілони Віталіївни, загинув сім років тому в автомобільній катастрофі. І дівчата знітилися перед безмежним горем матері. Яка втратила єдину дитину Ілона Віталівна, як тактовна господиня, першою порушила мовчання. Годі про сумне дівчатка, вона дала усім коньяку. і ясика, і мого діму вже не повернути, а нам з вами ще жити. Час лікує, як це не банально, але ви, напевно, приїхали у справах навряд чи просто провідати. «І ви не помилились, Ілона. Жанна вперше при Олі виявляла до когось повагу, але це не дивувало. Ілона Віталівна шанувала всі, кого Ольга знала. Когось дратували її манірність, інколи зрозумілість або звичка у такому віці вдягатися за останньою модою, але Ярославова тітка вміла примусити навколишніх виструнчуватись в її присутності. «Не буду довго ходити кругом навколо, Жанна відірвала Олю від роздумів. «Ми знаємо, що в Ясика перед загибелью були великі гроші, і нам хотілося б їх розшукати. Крім того, цілком вірогідно, що Ясика вбили, а обставини його смерті нам теж не байдужі. Олі, як його люблячій дружині, мені, як матері його дитини. От ми і затіяли таке собі невеличке розслідування». Пограємо трохи детективів. Раптом щось вийде. Ви нам допоможете? Але я нічого не знаю, сплеснула руками господиня. Давайте спочатку. Опишіть якомога детальніше день його смерті. Добре. Від початку? Ілона... Мала медичну освіту і з десяток латинських висловів складали невід'ємну частину її іміджу. Я приїхала на дачу, побачила його машину і підійшла попросити, щоб він підвіз мене. Проте я відмовив. Ось і все».